de romper a guarda do meu amante ai, ai, ai, ai hai todo poder suceder hai todo poder suceder baixamos a música de Leilía porque temos ao outro lado do fio telefónico Alberto, unha persoa que pertence ao Trebón do Mildeu vam, vamos a darlle a conhecer que é isto son de de, Lí, de Berín Um, boas tardes, Alberto. Hola, moi boas tardes. Moi boas tardes. Oiche, eh, mm, mm, dicía yo nosos ointes que ti eh, oh, pertences ao Trebón do, do Mildeu, que aquí a xente non coñece ese, ese espacio tan importante, que ven precedido de moitísimos bombos, non? Sí, vamos a ver. Trebón do Mildeu é eh, unha asociación eh, cultural que pertence, bueno, ao povo de Albarellos, eh, de Albarellos de Monterrey, sí. Sí. Eh, un grupo de de veciños, de xuventude, mm. que temos bombos, e eh, nos juntamos, e eh, eh, tocamos e eh, intentamos ir o eh por os pobos de arredor tocando co, bueno, a, a donde nos chama, ¿no? Sí, sí. Claro está. Bueno, o sigue, o sea, que vosoutros facedes o preentroido que chamades preentroido de Albarellos a partir de hoxe mesmo, claro, a partir das 7 da tarde, quedada de choca e bombos, non? Efectivamente Para eh, nós este é o quinto, o quinto ano consecutivo Que estamos a facer Cada ano temos máis adeptos mm -hmm. eh, Que se chegan a, a disfrutar un pouco Porque sabes que na zona de Monterrey O entroido eh, vai, nas, vai no sangue non? Claro. Eh, <risas> E só nos faz falta una pincelada que sí. en algún sitio fagan algo de entroido y ali vamos. Sí. Eh uh -huh. yo no eso pues eh, basicamente é eh, unha xuntanza eh, de, de de xente nova que uh -huh. se dedica a, a por as Pero... chocas antes do, as chocas do cigarrón, do trase do cigarrón. Sí. Eh, que, que, que no... nos xuntamos para Xente digo que xente nova, pero que recolle isto digamos a semente dos, dos maiores, que foron os maiores os que vos enseñaron a, a, a facer claro. eso precisamente a cada sí, sí. as chocas e os bombos, o sea, que é un tronío cada vez sí. que cada vez desa tocar aí, non? Me parece que sí, sí, tanta, sí, sí. me parece minco que con tanta choca e tanto tambur <risas> os merlos non paran. <risas> Non, non, aquí non para ninguén Esta noite non vai parar ninguén, eso pode xegurar A parte este ano, porque este ano xuntámonos moitísima xente Estamos a... falando do redor de casi 350-400 persoas E eh? que ademais rematades rematades nun bar, nun bar especial Con porco espeto, non? Eh, este ano fixémonos, é eh, decir, eh, ahora agora 7 da tarde, estamos aquí na plaza de do centro do pueblo, mm -hmm. juntámonos eh, chocas, bombos, eh, bueno, eh, toda a xente que queira vir eh, detrás do, do, do desfile, do desfile pois non, claro. mm -hmm. eh, vamos hasta O primer bar que temos no Pueblo Que facemos a primeira parada mm. eh, Ali temos unha charanga esperando eh, Nese bar para empezar a tocar Para que a xente Boida eh, a disfrutar pues, do seu botellín Do seu pincho mm. Que fomos pinchos eh, gratis para toda a xente que queres comer mm. eh, Botamos ali pois, Unhos 20 minutiños mm -hmm. Despois arranco o desfile para outro bar mm -hmm. E o mesmo Ata chegar a plaza do Pueblo outra vez Donde, donde sale o, o desfile Eh, temos este ano pois, a CEA de Porco Espeto eh, Temos ah, unha ronda de eh, A cena, se si non me equivoco Sobre 250 persoas a, a cena Madre mía, que, que, que espectáculo Ten que ser eso Ademais, <risa> bueno, A verdade, aparte de ser un espectáculo Extraordinario, que é un pre-entroido como, dixe, como dixemos antes sí. Pois eh, mm, o, Os prezos están tirados de 10 euros Por, por, por a CEA Solo tres euros. euros. A sea, sí, sí. Eh, en a cea, eh, dous bocadillos eh, eh, de porco espeto, Caralho. vica, o viño, o que é a bebida, eh, eh, un xupito de licor café. Xaves, folle, pa para, para, para, para, para alegrar a garganta, non? Sí, Hombre, por favor, que a vai a porque hoxe fai bastante vai quedar unha noite bastante fresquiña. Eh, fresquiña, <ríe> si. Sí. Bueno, pero no aí val, no vale ainda menos, porque se si tivéredes que subir aí sí, arriba, arriba a Ríos, no? por exemplo, Sería aí pouco aí arriba. No, paraíse, paraí arriba seguro que fai muitísimo máis frío. Claro, Pero, bueno, sí. mira, eu, como lle dixen agora un os dixen, mira, este desfrío por botar a correr porque é a única maneira. Sí, además, pa, co, como miro, como mellor sonan precisamente as chocos, é preciso mentemovéndose, por lo tanto, claro. canto máis se mova un máis máis, máis Milo, barullo. máis, soa, no, máis é, é máis barullo e ao mesmo tempo movéndose, pois pues, iso o, o, o corpo tamén Hombre. se quenta un pouco, claro que sí Bueno, que Alberto, é un placer é un enorme ter te aquí precisamente eia primeira vez a primeira vez que facemos esta conexión con, con Galicia con respecto a ese preentroido que que bueno depois vos a maior parte do, do, dos que participan convértense depois en cigarróns o, o día de azoito de febreiro, non? Si, sí, depois o día o día de corredoiro Eh, xa xuntámonos en Berínco, traxe completo, eh, facemos unha imensa xuntanza de cigarrós, facemos un día eh, moi especial para o cigarrón, eh, é impresionante, tedes que vir, de verdade, tedes que vir, se non miñester nunca, a, a disfrutalo e a velo, eh, porque é unha auténtica pasada. Sí, pero que ademais eh, hai que avisar a todos os que se axequen que, que non hai que tocar o cigarrón, eh? non, vamos a ver, eh, o cigarrón eh, tanto cigarrón como o peliqueiro para eh, cualquier tipo de traxe eh, deste dentroido tradicional a ver, eh, é un traxe con moito valor, é un traxe eh, é un emblema, non? Sí, eh, eh, hai que ter un poquinho de respeto es como tamén, bien. de verdade digo o cigarrón tamén ten que respetar eh, mm -hmm. entón, eh, é mutuo a cousa é mutua, tanto da xente como que leva o traxe eh, é a, a mellor maneira de disfrutar do cigarrón de ver o cigarrón correr e de que a poida pasar ben A verdade que é un espectáculo enorme e, e, e as persoas que van a, a que, bueno, que asisten precisamente sí, a... a, a... Sí, eu, a ver, eu son cigarrón... Eh... Eh, xa estou nervioso de de por de taxi porque hai xente, que non entende como unha persoa que ten que por traxe se po nervioso. Pois, non me digas por qué, pero me poño nervioso ata que me poño traxe e empezamos a correr pola pola rúa É impresionante, de verdade. Che che algo innato quizais, non algo que levades no corpo porque en realidade achuntarse para Todo mundo ten un taxi de cigarrón, eh? precio. Non digo por o precio, Si, tamén A parte de que A parte de que teña o seu valor eh, Ancestral eh, eh, O que costa, o que costa facelo eh, non, non é, eh, non, é eh, ninguna, ver, unha, eh, cigarrón, non é ninguna que, costa torador, nada, a, pagar, eh? non, a ver, non me quero equivocar Pero igual rondando 2000 euros Si, si, máis que o trase eh? de boda Sí, sí, sí, sí. Está, sí. Pues mira, un arzocas 450, unha careta tamén anda rondando os 450, despois unha chaquetilla de cigarrón uh -huh. eh, ben feita, ca suas cintas e eh, cintas boas. Pues igual estamos a falando de 260-300 euros claro, claro. O pantalón pues, por aí, as medias vale, que Son moitos complementos eh, uh -huh. que fan o traxe de cigarrón Entón, eh, ten todo moito valor, moito costo eh, Por isso, porque... eh... hai que, que intentar non tocaron eh, sabes non tirar ou non facer claro. tropezos Porque o cigarrón, cando leva máscara a posta, non, non ve Non ve non tanto, tenga, claro, claro Claro, tu tens que é dicir, botar a, a pista pasos adelante claro. porque eh, tú, tú yeah. careta posta non ves o o, o no hay Non hai tanta non hai tanta dimensión, tanta no. Claro, actual. claro, claro. Lógicamente. Bueno, a verdad é que Es que ubixes bueno, pola pero... tele, por exemplo, de esos por la tele y en cántame, cántame detrás. Sí, sí, sí, sí. Mira. Se ampezan xa son, xa sonan os bombos. Já empezan. <ríe> bueno, pois pues escoita Alberto, que te agradecemos muitísimo a, a comunicación que temos hoxe contigo, que Nada, que que ti ti vas, a, que irades, eh? que, que, ti vas a participar, agradecéite muitísimo, e non queremos incomodarte, darchas gracias por por, por, por esta notificación tan inter, extraordinaria, e darlle o parabéns a todo O Trebondo Mildeu, que ti eres, eres un membro máis e que Un, mem un membro máis deles, si. Sí. Que, que sigades pues, pues, pues, así una... Somos todos unha, fa unha familia Pois que sigades así E eh, que si tedes alguna actividade máis que, que podades darnos a conhecer Pois encantadísimos estaremos mm -hmm. De darlle sí, noticia A todos eh, os nosos entes e seguidores Porque cara o brao eh, No mes de julio máis ou menos Temos unha festa que facemos A festa da paella E este ano vai ser o, no, o, o ano noveno O eh, redor de 600 persoas Temos a Joder, cear eh? Pois Noraboa. Parabéns xaxe falaré, xaxe falaré. Moit, Moitos <risas> sí, sí, éxitos Parabéns, de, a disfrutar ve, Veña, moitísimas gracias a vos eh, Por tema que Nesta entrevista moi, Mañán remites o noso programa en Radio Roncudo Vale pues estaremos, estaremos atentos Veña, unha aperta Vale, veña, unha aperta, moitas gracias Des, Pedimos a Alberto con, con música Posto que, que É preciso no, exactamente preciso, Adubiar isto con... Exactamente, a aduviar Adobar esto con música Venga, vamos a la